Весна, і сонце встає полум'яне та веселе У голові паворочця, не милі їй ні солов'ї, Ні цвіти яблуневої, ні весняне веселе сонце, Та як дійде в поле, та як підкріпиться Тепленькою шліфтою, ось і полегшає. Текле, хтось кличе, а хто кличе впізнати негодна бо як глянула на сонце, то засліпило й очі. Тепер темні мурахи рояться у зорі, затуляють усе. «Текле, спинись!» Якийсь дід перед нею, роз'їданий отими ворожкими мураханами. «Там твоя дитина в лузі!» Текле спинилась і слухає діда. «Степанко?» «Либонь, Степанко, ти що? Піди, забери!» Текля мовчки стоїть і слухає. Воно мертве лежить. Дід мовчить і Текля мовчить. А потім вона повертається і йде шляхом заточуючись. Дід пітювцем, наздоганяє очманіло жінку, хапає за лікоть. «Тек, ти куди?» І показує рукою. «О, там, в лузі». «В колгосп піду на будь-який бубонить». «В колгосп? Чого в колгосп?» «На роботу. Шліфти поїм». «Та дитину мертву забери в лузі». Те лякуй, біда, весмикує лікоть, налякано дивиться на діда. Потім заберу». «Іду, скол госпу, та й заберу. На буряки йду. Та йде шляхом посеред весняного розквітлого села в поле на буряки, а руку тримає на мисці, схованій за пазуху. Йде, а в очах рояться темні мурахи, за якими не видно білого світу. Де вже те поле? Де? Тільки б дійти, тільки б діти. Дід падає на колінах, хреститься і б'є низький поклін до сирої землі, хреститься і б'є поклін. Малі діти, старшенькі діти, старші діти зранку нипають по селу. Вони схожі на птахів, які літали в вільних небесах, захмеліли від прозорої блакиті, але обтяло їм крила. І тепер безкрилі вони тюпають по землі. На безкровних обличчях очі позападали, попровалювались, І такі далекі та глибокі, що, здається, важким олив'яним болем своїм, попропікають голови і загуплються десь у порохняві чи у бур'янах, а порожні криваві очниці блиматимуть сліпим смертельним жахом, полохоючи не тільки живе, а й мертве то збирається табуном батагою, що бреде вулицями невідомо звідки, невідомо куди. А то вже табун батага розпадається, бо сумні безкрилі, байдужі та зморені відстають від гурту, не відаючи чого позбирались разом і що шукають. Спиняється неподалік від хати голови сільради Кіндрата Яремного. Хата сміється голубими вікнами, а над хатою, шатристим гіллям, Погойдуються три високі ясени, просіваючи крізь різьблене зелене листя потоки сонячного проміння, а тому-то воно срібними хвилями-жмурами перекочується по червоній черепиці. Дітлахи розсідаються неподалік від хати на спориші під вишнями. і тоскними очима поглядають на дим, що снується з комина. Сіві коси диму в'ються над коменом то стелячись над черепицею, то звіючись у бік, то зринаючи вгору. А діти дивляться і дивляться на той дим, наче нічого цікавішого не бачили. Ще поглядають незачинені двері дерев'яного ганку. Ждуть, що двері ось-ось відчиняться. Так ось скільки сидять на споріші, а двері не відчиняються. Хтось не витримує, схоплюється з землі, Підходить до воріт і зазирає поміж дощок на обісця, не шпорячи поглядом скрізь, сподіваючись, ждучи, може іскати хтось вийде.